Най-невероятното нещо Много-много отдавна, когато магията бе най-добрия приятел на човека, живееше един елф на име Чуро. Интересното при него беше, че помагаше само на онези хора, които бяха смели и готови да вършат забележителни неща. Чуро се скиташе от град на град в търсене на хора, известни с добрите си дела. В един от градовете живееше млад, красив мъж на име Антонио. Антонио бе часовникар и добър приятел на Чуро. Той беше благороден, интелигентен и трудолюбив човек. Един ден дойде пратеник със съобщение от краля. Внимание всички! Принцесата реши да се омъжи. Който направи най-невероятното нещо, ще получи дъщерята на краля и половината му кралство. Всеки, който желая да покаже своя талант, да се почувства поканен утре в двореца. <към> о, най-невероятното най нещо. Жулик, може да правиш всичко. Това може о, да, да е всичко, нали? Ага, това е чудесно! Какво би направил, за да спечелиш сърцето на принцесата? Аз ли? Какво мога да направя? Значи мислиш, че не можеш да направиш най-невероятното нещо? Да не си се побъркал. Единственото невероятно нещо, което мога да им покажа си ти. Ти си единственото необикновено нещо в живота ми. Хм, не бих си позволил да те насърчавам, но... Правиш часовници, нали? Защо да не направиш един невероятен часовник? Правенето на часовници не е необикновено. Но направата на най-необикновения часовник би го превърнал в най-невероятното нещо. Не е ли така? А, не мисля, че бих могъл, Чуро. Как ще знаеш, след като не си го опитал. Това накара Антонио да се замисли. Какво пък? Нищо нямаше да загуби, ако поне опита. Антонио свърши всичката си работа и си легна. Беше тъмно. Но продължи да гледа котията си с инструменти. Дали наистина бе способен да направи нещо невероятно? Е, как би могъл да знае, ако поне не опита? Взе лист хартия и нарисува груб чертеж на часовника, който си представяше и тогава се започна. Може, може пък Чуро да е прав. В ума му изведнъж нахлуха удивителни неща, които можеше да направиш часовника. Работи часове наред. Бе толкова вълдошевен, че нито спа, нито яде през цялата нощ. На другия ден... Целият дворец бе изпълнен с хора, дошли да покажат таланта си. Имаше фехтовачи, които, ами, се дуелираха повече със себе си, отколкото с някой друг. Не е ли невероятно, че мога да се само нараня? Разбира се. Следващият... Аз мога да спя месеци наред. О! Ама заспали вече! Татко, нямаш чакаме месеци да се събуди? А, изведете го, моля. Да, така. Изтъркалете го. Ще ви е по-лесно. Имаше жонглери, които след като се отекчиха да жонглират ябълки и круши, подхванаха масите и столовете. И в един момент, за да докажат себе си, започнаха да жонглират с придворните. Не мога да кажа дали това е най-невероятното нещо или не. Но ще ви изхвърля, ако не спрете с това. Но, Ваше Величество, искахме да продължим жонглирането си с вас. О, ужас! Следващият! Тогава влезе Антонио и се поклони на принцесата и на краля. Аз съм часовникар, Ваше Величества, и бих искал да ви покажа творението си. Съперниците му в двореца бяха убедени, че Антонио ще загуби. Та да той беше само един прост часовникар. Антонио свали покривалото от устройството и оттам се показа доста странен часовник. Това е най-грозният часовник, който някога съм виждал. Простете, Ваше Величество, но талантът и интелигентността постигат неща, които красотата не би могла. Казваш, че този часовник е интелигентен? Хм, покажи ни какво може да прави! И тогава Антонио само докосна часовника в средата и той започна да се върти. И докато всички гледаха смълчано, часовникът удари един път и... Отвътре излезе човече, направено от дърво. Първо правило. За да имаш щастлив живот, трябва да вярваш. Ако вярваш в себе си, животът ти ще е смислен. Е, ако питате мен, това трябва да е единственото правило. Всички останаха шокирани. Дървеното човече се прибра. Часовникът удари два часа и излязоха балетист и балерина. О, как само танцуваха и се движиха! Беше истинско вълшебство. Часовникът удари три и се появиха слънцето и луната. Е, не истинските, разбира се. Трета бе най-ярката звезда от нощното небе – Сириус. Някой би казал, че това не е сериозно. <сък> четири! Четири! Нека часовникът удари четири! И той удари! Това си беше като истински пъзъл за решаване в двореца. Изкочиха едно лале, скакалец, празно гнездо и кошница с плодове. Чакайте! Лалето ще изяде скакалеца и... Духа на скакалеца ще отиде в празното гнездо и ще изяде пресните плодове. Реших пазала! Члъхтето ще изяде невинното на сако а неговия дух ще изяде плодовете. Ужасно е! Знам какво е това. Това са четирите сезона. Лалето расте през пролетта. Всички знаем, че скакалеца се явява през лятото. Празното гнездо е зимата, когато птиците са отлетели. А кошницата с пресни плодове есента, защото символизира нашия фестивал на реколтата. <рес> Браво! Щом разгадаха пъзела, предметите се върнаха в часовника. Той продължи да работи и удари 5 часа. Показа се нова загадка. Очила, гонг, купа с пресни подправки, чиния с гореща храна и малко кученце. Хммм, това явно са петта сетива. Очилата са за зрението, гонгата е за слуха. О, подправките са за обонянието. Горещата храна за вкуса, А, За допира! Мога ли да погаля това сладко кученце? Веднага, щом загадката бе решена, предметите бързо се прибраха, защото и часовникът не искаше да губи своите сетива. Измина половината време. Часовникът удари 6 и излезе един зар, който се нуждаеше от ремонт. О, повреден е! Никой зар не хвърля само шестица непрекъснато. О, не повреден сър. Това е времето от часовника. О, хъхъм, знам това. И когато стана време за 7, се появиха 7 малки дечица. Започнаха да се въртят и да обикалят в кръг, сякаш бяха свързани в кратко стихче. Колко си, ня съм отпред. Аз идвам пък след теб! Има доста завършене! Преполовихме седмицата! Запазете ми 13 и ще почна да кръщя! Последен ден, последен ден! О, искам да поспя! Благодаря и на шестимата, цяла седмица се мъчих! Колко си ня съм отвред! О, не съм ли! Не съм ли още теб? Хи-хи-хи! <свят> Това са седемте дни на седмицата! <свят> Дните послушно се върнаха обратно. Най-изумителното се случи, когато часовникът удари 8 и излязоха 8 планети. Те се въртяха наоколо, за да покажат колко красива е Слънчевата ни система. Хората бяха като хипнотизирани. Щом планетите се прибраха, дойде време на деветте феи-звънчета да покажат своя танц. Хората с радост гледаха феите-звънчета. Часовникът отново удари и се показаха десетимата съветника. Те бяха толкова интелигентни, че кралските придворни се притесниха за работата си. Преди кралят да успее да каже нещо. Фу, слава богу! Фу, слава богу! И внезапно изкочиха две дечица. Хайде да поиграем! Да, две и Добре, 11, 11. часа. Всички стояха и чакаха, защото дойде време за 12. Часовникът се разтърси и от него излезе една старица. Всички изглеждаха объркани, и тогава тя започна да пее изпя 12 прекрасни песни с чудесния си глас. Нейният божествен глас накарат цветята да разцъфнат, а птиците навън да започнат да танцуват. Това бе най-красивият глас, който някой някъде е чувал. О, това наистина е най-невероятното нещо, което съм виждал до сега. С удоволствие ще дам дъщеря си за жена на толкова талантлив човек, като Антонио, часовникаря. Всички в двореца бяха съгласни, че часовникът е най-невероятното нещо. Принцесата се влюби в часовникаря и тък му кралят се канеше да обяви датата на сватбата. <съква> <съква> Но дори изчупен часовникът изглеждаше също толкова красив. Гледката бе изумителна. Хората стояха и не можеха да откъснат очи от него. <си> Ето, унисвежих най-невероятното нещо! А това не е ли необикновено? О, наистина но, но е така! Значи, следвайки правилата, аз трябва да сължене за принцесата и да взема половината ти кралство, нали така? Така е... а а Но татко! Съжалявам, дете мое, обещанието си е обещание. Всички поданици се съгласиха с това, че унищожаването на красива творба е най-невероятното нещо, нали така? Ам, да, но не в този смисъл. Скъпа моя принцеса, обещанието бе за най-невероятното нещо. Не беше определено какво да е невероятното нещо. Готова съм да се омъжа за теб. Хората бяха объркани и надъжени. О! Антонио беше съсипан. Той закара часовника си обратно в своята къща. Седна на леглото си натъжен и дори не помръдваше. О, но това е ужасно! А, това е моята действителност. <съща> Бях толкова глупав да мечтая, че ще се оженя за принцесата. Няма нищо, чура. Всичко си е по старому, дадох всичко от себе си. По-добре да си легна. Но Чуро не се отказваше толкова лесно. На другия ден, принцесата трябваше да се омъжи за човека наречен невероятният разрушител. Приготовленията течаха, но никой не се радваше, нито принцесата, нито краля. Необикновеният разрушител влезе в двореца на Перено и застана до принцесата. Всички, които бяха там, стояха и наблюдаваха тъжно. Вратата се отвори с силен трясък. Е, ваше величество, те. Те пристигат. Кой пристига? Призръците от щупения часовник. И наистина, влетяха дървеното човече дните на седмицата, долетяха и планетите. Ли? Ти мислиш, че можеш да погубиш таланта ли? Да убиеш изкуството? А, а, а. А, а! Пуснете ме долу! Пуснете ме долу! Не, няма, господине! Петък, накарай го да се върти непрекъснато като нас! Завири се, свят! О, и чия е вината? Как си помисли, че изкуството няма душа? Да го накараме да танцува! О, гърба ми! Добре, спрете! Спрете! Бях го пак да си помисля, че мога да убия изкуството. Извинявам се, моля ви! Простете ми! Признавам, че завиждах на часовникаря. Неговите умения и интелигентния му часовник наистина са най необикновеното нещо. Предавам се! А, да, вървете да, да, да, Антонио! Антонио! О, някой да и да извика моя Антонио! Ело, момчето ми! Ти наистина заслужаваш половината ми кралство! И моето сърце! Хората ликуваха, че принцесата и Антонио отново са заедно. Часовникарят доказа, че независимо колко силен и подъл може да бъде разрушителя, истинският талант никога не може да бъде унищожен. А колкото до невероятния разрушител, е, той върши невероятна работа, като ремонтира щупени предмети. Както се казва, всичко е добре, когато свършва добре. Ааа, какво става? Спечелих ли половината кралства и сърцето на принцесата? Ам, не, не си. Това е краят на приказката. О, не, чакайте, чакайте, ще ви покажа най-невероятното нещо. Мога... А! -а, -а.